Това беше първата лекция, първата идея за размишление, мъдростта на хасидите. Всичко, което на земята за вас представлява зло, в действителност се оказва милост. Който жертва своето аз за Бога, за него вече няма завеса, отделяща го от Създателя. Когато злото се опитва да изкуши човекът, то го изкушава с това, че го призовава във всичко да стане голям праведник и светец, за да се възгордее. Светостта се оказва само едно нечестило изкушение. Забележете какво казват хасидите. Светостта се оказва само едно нечестиво изкушение. Да бъдеш отдаден, да, но да бъдеш свят, не. Свят е само Бог. Значи можеш да си отдаден на най-различни степени, но не и да бъдеш свят. Когато поставим тази мярка на високо ниво, вече няма светци. Молете се за вашите врагове, да не се случи нищо лошо с тях. Тази любов е истинско служение на Бога. Значи, тази любов е истинско служение на Бога. Злото не може да влезе в смирението. Страданието съществува, защото Бог не може да бъде прият като съвършен на любов. Няма място за Бога от този, който е пълен със себе си. Когато Всевишният иска да накаже човека, той отнема от него вярата в доброто. Ангелите имат едно достоинство и един недостатък. Достоинството на ангелите е в това, че те не са способни да се флошават. Недостатъка на ангелите е в това, че те не могат да се усъвършенствуват. Те не могат да преминават степени. При човека е друго. Недостатъкът на човекът е в това, че той е способен на падение, включително и големи падения. Достоинството на човека е в способността да се усъвършенствува. Ангелите са неподвижни. Те винаги стоят на своето стъпало. Но ние се движим. Ние се повдигаме стъпало след стъпало. Ангелите нямат обвивка от плът. Те не могат да служат тайно и независимо. Ангелите са винаги явни, но човекът, който е станал син, е скрит. И в своята скритост той може да се повдига. Както знаете, Диониси и неговите близки почти никой не е усетил с какво се занимава и каква дълбочина има. Чак когато издава книгите си, доста късно някои разбират за какъв мистик, за какво същество велико става въпрос. Преди това го мислили просто за някакъв светец. Но то е много по-дълбоко. Така. Истинският човек стига до там, че да накара и най-голямата тъмнина, която му е дошла, тя в него да засияе. Че това е една способност на истинският човек, каквато и тъмнина да дойде, Каквато е агония да доди, той може да я накара да засие.